Роберт Курвіц. Святий і моторошний запах. 1. Шарлотшель Цей курортний район поруч із Васою поглинув чотирьох сестер Лунд. Разом з їх маленькими кісточками та засмаглою шкірою зникла ціла епоха. Шість кілометрів з вивистої берегової лінії – популярне місце для купання в 50-ті роки. Ряди роздягалень шелестить на вітрі очерет. Час, за яким сумують консерватори. Тоді, коли батьки могли відправляти своїх дітей на пляж без нагляду, з двома ралами на морозово та на автобус у кишенях шортів. Батьки та матері стурбовано хитали головами і приховували від дітей новини про месійну Граат Готвальд, де, таким здавалося, щотижня знаходили маленькі скелети, сховані в чиїхось стінах. Щотижня чиясь донька, яку 30 років тримали в підвалі, вибігала на вулицю і кликла на допомогу. Але не тут. Тут соціал-демократія. А разом із нею м'які персикові квіти, лагідні соціальні програми і від цих прогресивних речей зраненій душі людини стає легше. На цій околиці ніколи не дійде той химерний технічний потяг будувати підземні сховки з вентиляційною системою, отвори якою маскують у траві крихітні глиняні вітряки. Ці темні гарячкові сплески розуму остигають у прохолодному серпанку околиць. Подих та леких синіх льодовиків заморожують ці хворі думки в голові чоловіка. Вааса, ти волів би жити там. І ось одного вівторкового ранку, коли в блакитному небі пливли білі хмари, чотири сестри – Майя 5 років, Анні Елін 12, Молін 13 і Шарлота Лунд 14 – вирушили на пляж поплавати. Вони взяли із собою два реали, чотири пари купальників, їжу, напої та два великі пляжні рушники у двох сумках. О 9.30 вони сіли на кінний трамвай у Ловісі, передмісті Вааси. Водій пам'ятає їх добре. Сьогодні, 20 років тому, це його найяскравіший момент дня в будинку для літніх людей, коли він розповідає про це. Найстарша купила квитки для всіх. Шарлота. 40 центів, по 10 центів за квиток. Якби вони проїхали хоч на одну зупинку далі, платили б 20 центів за кожного. Я це дуже добре пам'ятаю, бо там уже починаються міжміські лінії, а там тариф удвічі вищий. Але, господи, яка гарна дівчина, і така вічлива, отця найстарша, Шарлотта. Старий ритмічно вимовляє ім'я, ніби відчуває його смак. Тоді я ще нічого не знав, дізнався вже з газети. А тоді одразу до поліції, не гаючи ні секунди, кожна мить була на вагу золота. О 10.25 дівчата зійшли з трамвая на пляжі Шарлотшеля. Усі чемно подякували водію, гарне виховання далося в знаки. Того ранку на пляжі було спекотно і малолюдно. Далі дівчат побачила продавчиня Морозова Агнета. Тоді, 20 років тому, вона ще була студенткою та працювала в крамниці на літній практиці. Молін та Ані Елін купили чотири Морозова, два ванільні, одне з лаймом і одне з шоколадом. Решти дівчат у крамниці видно не було. На вікнах були опущені жалюзі від сонця, лише одне залишилося відкрите біля вітрини. Зранку клієнтів було мало, і молода Гнета добре знала сестер і їхні смакові вподобання. М'ятного, улюбленого смаку молін того дня не було, і виникла невелика плутанина. Крім Морозова, дівчата, на диво, купили ще й три м'ясні пиріжки в тісті. Рахунок зріс до одного реала і п'ятидесяти центів. Коли вони вийшли з крамниці, агнета, дивлячись через незакрите вікно, помітила з ними чоловіка. Але згадати про нього більше нічого не змогла – ані віку, ані зросту, ані одягу. Навіть не впевнена, чи це був один чоловік, чи кілька. А потім взагалі почала сумніватися, чи був він там. Це був останній раз, коли когось із дівчат бачили. Чотири дочки Ан маргарет яка стала міністеркою освіти два дні тому, та паперового магната Кларка Лунда зникли, і медіа почали свою тривалу любовну історію із цією справою. Кожну найдрібшу деталь розтягнули на шпаль та газет, і так сестри Лунд глибоко закарбувалися в пам'яті нації. Історія їхнього зникнення стала однією з найгучніших нерозкритих справ усієї реалової зони. Близько 12.40, за 5 годин 20 хвилин до 6-ї вечора, коли дівчат чекали вдома в Ловісі, і за півгодини до їхньої зупинки біля крамниці з Морозовом, троє хлопців сиділи в одній вітальні. Крізь жалюзі на кімнату лягали золотісті смуги світла. Двоє з хлопців були однокласниками сестер. Високий, веснянкуватий тримав слухавку біля вуха. «Ну давай, подзвони вже, не тягни!» – підганяв його блондин. «Ну чого, це буде якось тупо виглядати, якщо я подзвоню аж за три години до домовленого часу!» – відмахувався той. Темношкірий хлопець іммігрант смикнув його за рукав. «Серйозно, Тереш, подзвони, тут щось не так!» «Та я знаю, знаю!» Відповів Тереш, і металевий диск телефонного набору задзвенів під його пальцями. А далі насувається жахливий гуркіт часу, найгучніший шум у світі. Вікна не пропускають світло в золоту кімнату, а тільки дуже глибоке сіре сяйво. Там усі відстані не між кожним об'єктом горор вакуї. Страх порожнечі. 2. Зустріч випускників. Іннаятхан наливає собі морс. Трохи рожевої рідини стікає з підборіддя на краватку. Костюм сидить погано, гудзики натягуються. Він виглядає як ідіот. "Товстий ідіот у блакитній краватці", думає він. "Не треба було приходити. Та йди, зустрінеш друзів. Хто там у тебе був? Цей, фон Ферзен. Хороший хлопець. Тепер він став дуже поважним чоловіком". Кар'юрист він, гидкий тип, ще й расист. Я добре пам'ятаю, як він мене називав. Хочеш, мамо, розкажу тобі, як він мене називав? І Тереш, і Єспер. А, Єспер, до речі, тепер відомий. Верблюже лайно, мамо. Він називав мене верблюжим лайном. Хан дивиться, як магнітна стрічка ковзає по головці програвача. Пластикові диски у машині крутяться гіпнотично. З магніту народжується музика, повільна пісня. І на мить йому здається, що на стінах і підлозі актового залу знову з'являються ці світлові плями. Немов зірки в небі або зграє медуз у глибинах води. Плями рухаються по білому платтю Молін Лунд. Його рука на її талії стає вологою від поту. Що сказати... Час зупиняється, музика зникає, і темно-зелені очі Молін-Лунд відображаються в діалектично-матеріалістичних окулярах Хана в товстій оправі. Тримай мене тут. А -а. Якась жінка, мабуть, із паралельного класу, зупиняється поруч із ним. Вона збирається щось сказати, але потім робить вигляд, що тягнеться за закускою. Ні того, ні іншого не стається. Хан залишається на самоті, жінка залишається у своєму брючному костюмі. Просто стояти теж не варіант. Треба щось робити. Він витягує з кишені чарівну ручку. Під склом посміхається голова Президії Самарської Народної Республіки Сапурмат Кнежинський. Його широкий, історично нещирій усмішці нічого не загрожує. Вона звернена просто в камеру. Ліворуч від нього, спершись на поручень човна, стоїть щуромордий чоловік у чорному шкіряному плащі. Таємна поліція. «Дивись, зникаючий комісар!» – каже хан і перевертає ручку. Щуромордий чоловік зникає під склом. Лишаються тільки сапромат книжінський та, вірно підданий, досвідчений у мистецтві принизливої критики Ухтомський. Там, де раніше стояв комісар, тепер тільки порожні поручень. Видно навіть частинку містка, яку він щойно затуляв. Дуже цікаво. каже жінка в брючному костюмі, озираючись через плече. Хан відкидає пасмо волосся, що липне до чола, у другій руці він усе ще тримає ручку, вдивляючись у неї з розсіяною усмішкою. Є комісар, немає комісара, бурмоче він сам до себе. Усмішка тремтить на його обличчі, а потім зникає разом із подвійним підборіддям. Його великі сумні очі спостерігають за метушнею дорослих на паркеті актового залу. Випускники 1956 року гукають одне одного на ім'я, обмінюються рукостисканнями, показують фото дітей між картками в гаманцях. Є комісар, немає комісара. У просторій кімнаті на паркеті сидить чоловік років 30-ти. Паркет щойно лакований. Світле пасмо падає на чоло дизайнера інтер'єрів. Він сидить, схрестивши ноги, тендітні білі руки складені на колінах. Коли чоловік підіймає погляд, інтер'єр кімнати відбивається у панорамних вікнах. У сутінках за його спиною видніються мінімалістичні каркаси дизайнерських меблів, кухня з кам'яною стільницею і два мовчазні обеліски динаміків аналогової акустичної системи. У повітрі висить самотній дух. Бежевий напівплащ Персоус Блек висить на вішалці, а на полиці для взуття – білі замшеві туфлі за три тисячі реалів. Його рука на світлорегуляторі світло гасне, від кімнати розчиняється, і за панорамним вікном починається море папороті. Темно-зелена хвиля зникає в пітьмі під ялинами. Зазвичай він сидить тут і слухає музику, але цього вечора настільки тихо, що можна почути, як дощ шарудить по папороті. Єспер де Лагарді, коли йому було трохи за 20, разом із однодумцями створив всесвітньо відому мінімалістичну дизайн-мову Ільдат. Тоді вони снували між кав'ярною спілки архітекторів і туалетами престижних дизайн-студій, вітаючи одне одного з винаходом майбутнього і пили воду з пляшок. Цей проект, над яким ми працюємо, стане визначальним. За допомогою цієї мови образів ми визначимо візуальне сприйняття людини на наступне століття. Одного дня я напишу про це книгу. Без смак – це зло, а зло без смаку. Невже не зрозуміло, що простий і чистий дизайн зробить світ кращим? Потім нюхальний порошок вийшов з моди, але пляшкова вода залишилася. Єспер робить ковток, підіймається, поправляє вузол краватки у веподібному вирізі светра, знімає слухавку і викликає таксі. Бетонний куб серед ялин гасне, коли машина з Єспером зникає в темному лісі. На подвір'ї лишається хмара вихлопного диму. У порожньому будинку між скляних стін настирливо дзвонить телефон. Білий апарат на дерев'яному кубі з винятково гарним дизайном. Темрява. Агент міжнародної поліції Тереш Мачеяк сходить із поїзда на величезній платформі магнітовокзалу, де далі сильніший дощ змушує сталеві моноліти вагонів виблискувати. Вони здіймаються над платформою, підвішені до неба плитовим тросів. З-під вагонів із розпечених магнітів піднімається пара, клубочиться та розпливається плямами на асфальті платформи. Мечеяк бере свої валізи у провідника і вливається в потік людей, що рухається до будівлі вокзалу. Монета дзенькає, падаючи в металевий отвір таксофона. Лунає сигнал зворотного виклику, і агент міжнародної поліції тренується говорити «Привіт, нормально то спокійно», тримаючи слухавку у руці. Веснянки на щоках і перенісі повністю зблідли з часом. Його обличчя постійно насуплене. Ніхто не відповідає. Він дістає з портфеля аркуш із адресою і інструкціями. Вирішує їхати трамваєм. Темна фігура магнітовокзалу здіймається над містом. Із його нутра спускаються світлі ліфтові кабіни, мов парасольки і кульбаби, несучи людей до Васи. В одній із них Мачек спостерігає, як під його ногами мерехтить єдиний мегаполіс півночі. Скло ліфта вкрите краплями дощу. У далечині над Північним морем, низьке плоске місто розпадається на архіпелаг вогнів. З похмурої зеленої маси будівель самотньо височить струнка щогла «Телефункен». Там, сяючи золотом, мотоцикли проїжджають вулицями, рух на яких плавний, як у вісні. Ось там Кенінг Смаль, діловий центр, а під ним салем іммігрантський район, чиї різнобарвні вогні відзеркалюють в мокрому асфальті. Кінні трамваї з'являються з-під навісу манежу, долають схили, сокочучи копитами, і зникають під сяючими зеленими кронами каштанів. Рейки проходять скрізь десятки та сотні парків Ловіси, ведуть до університетських островів і районів соціального житла, де місто поступово відступає перед хвойними лісами. У далеких примирських кварталах засають вогні, і Мачеяк відчуває, як під дощем здригаються курортні райони, порожні пляжі і соснові ліси. Звідти починається справжня катла. На її темні логи, галявини і долини вже під кінець вересня із зимової орбіти насуваються мерзлі вітри. Каштанове листя кружляє під навісом будівлі манежок, посідаючи біля зупинки, де дівчина з голосом, яким як котяче моркотіння, оголошує номери маршрутів і затримки рейсів через учномовиць. Каркас будівлі відлунює її голос. Листя липне до скла павільйону і вікон кінних трамваїв. Повітря просочене запахом їхньої гнилі. Агент міжнародної поліції заходить у переповнений вагон, тримаючи в руці валізу. На її поверхні контури ізолів реалового поясу утворюють силует хижого птаха, що здіймається в політ – герб міжнародної поліції. Приватний детектив Бреше Хан. Він не приватний детектив. Приватний детектив – це фантастичне поєднання. Він запозичив надмірну вагу та жирне волосся зі своєї власної кар'єри в підвалі батьківського дому, колекціонера пам'ятних речей про зникнення. Хан змішав її із кар'єрою більш успішного однокласника – Тереша Мачеека, агента у відділі зниклих безвісти в міжнародній поліції. Фантастичне поєднання неодноразово служило Хану вірою і правдою. Це не один із тих випадків. Вибачте, я не розчула. Жінка в брючному костюмі виглядає розгубленою. Приватний детектив. Точніше, я займаюся пошуком зниклих людей. Коли поліція і силові структури здаються, друзі чи рідні, зазвичай рідні, приходять до мене, і тоді я роблю все, що можу. На тлі цього Свен фон Ферзен урочисто дарує колишньому класному керівникові збірку своїх дотепних управлінських статей на обличчі вираз справжнього космополіта. І не скажеш, що в його лексиконі люди із жовтуватою шкірою та екзотичними іменами проходять під позначкою «Верблюже лайно». Ага, він повертається до хана. То ти все ще їх шукаєш? Так, гаразд, спочатку це було так, це правда. Але я вчився, і одна річ привела до іншої. Чоловік у блакитній кроватці пітніє. Він починає втрачати терпіння. І крім того, слухай, ну і що, половина розмов тут про це. Скажи тепер, що тобі не цікаво. По-перше, половина розмов не про це. Тобі так здається, але насправді ні. А по-друге, звісно, мені цікаво, але вся ця тема, ну, вона сумна. Що сумне? Ця історія, ці люди, які досі про це говорять, все ще пишуть у газети, що десь бачили якусь жінку, і вона виглядала так, ніби це могла бути Молін чи ані, зараз у цьому віці, і так далі. Слухай, та йди то до біса. Люди біля столу із закусками замовкають і дивляться в Бікхана та фон ферзена. Жінка в брючному костюмі ніяковіє, відводить погляд. Чоловік у діалектично-матеріалістичних окулярах щоптніше запихає в рот залишок солоного кренделя та прямує до гардероба. Каштани перед гімназією гуйдаються на вітрі. Листя кружляє, падаючи на парадні сходи, тротуар і в калюжі. Вода тремтить, бризки з-під коліс зупиненого автомобіля руйнують світлові кола від ліхтарів. Чути, як грюкають дверцята таксі. І тоді в калюжу вступає пара білих замшевих туфель за три тисячі реалів. Вилаявшись, дизайнер інтер'єрів робить три довгі кроки. Глянувши з роздратуванням на бризки бруду, він знизує плечима, затискає папку під пахвою та підіймається сходами до парадних дверей. Усередині тепло пахне клеєм. Єспер іде через фоє, його туфлі риплять по стерті лакованій підлозі. Він бере бич в усміхненого волонтера та кладе його в задню кишеню штанів. Але все одно, повісте його на шию, Бейджі потрібні, щоб всі могли впізнати одне одного. Так, каже Єспер, і залишає Бейдж у кишені. На стенді вишикувалися портрети з випускного альбому та класні фото. Восьмий Б. Худорлявий білявий хлопчик із головою надто великою для його плечей і пригладженим за вухо пасмом. Ліворуч від нього повний хлопець, дитина іммігрантів із Ільмараа, у жахливій кроватці. Маленький Хан дивиться повз камеру розфокусованим поглядом. Високий веснянкуватої койко з останнього ряду порадив йому зняти окуляри, щоб не виглядати таким придурком. Погляд чоловіка рухається вздовж рядів 8Б, ривок за ривком, і серце починає калатати. Уявлення про неї вже майже оформлюється в голові. Десь у середині ряду дівчат сяє величезне скупчення ядерних реакцій водню, далеке сузір'я, танець матерії. Це було вісім років тому, коли гостре обличчя Єспера вперше з'явилося на глянцевій обкладинці дизайнерського журналу. Щоправда, під світлом софтбоксів йому довелося ділити сцену ще з двома накачаними коксом-візіонерами. Ось вони троє, на фотосесії, розсівшись на своєму флагманському дивані. Світло розсіюється, грає Факенграф, а під фото – піонери, майбутнє, вишуканість та ще купа слів, які він чудово пам'ятає. Дві години по тому єспер сидів один у своєму сяючому бетонному кубі, з гумкою для волосся в руці серед моторошно високих стосів класних фотографій і газетних вирізок. Один погляд на ялини, що гойдаються у вітрі, і спокуса ще раз перевірити, чи не вивітрився запах, була подолана. Гумко він відправив у кошик побутові відходи, а папку з дівчатами заховав під купу макулатури. Єспер став посеред кімнати і повільно видихнув. Досить. Це закінчилося. Але де вони? Чому їх тут немає? Чому немає жодної з них? Розчарований, він, уже повернувшись до виходу, робить крок назад до стенду. Потрібно розібратися, переглянути все ще раз. Як раптом серед вестибюля зупиняється 34-річний чоловік. Чоловік, який досі живе з матір'ю. Ранній весняний ранок. 20 років тому. Маленький Наядхан падає боком у калюжу, вкриту кіркою льоду, светр із північними оленами в багнюці, з носа крапає темно червона кров. Попри численні застереження та поради залишатися на землі, хлопчик все ж підіймається, повільно, один раз навіть знову осідаючи в грязюку. Зрештою, він стоїть обличчям до свена фонферзена, всього за кілька метрів. Грязюка засихає на його обличчі, руки піднімаються в неправильну бойову стійку. Кулаки тремтять від люті і приниження. Гей, знаєш, що він сказав? фон Ферзен починає знову. Огидний маленький підлабузник знає, що сказав хан, але все одно питає: Ну кажи, що він сказав, Свене. Свен не скупиться на відповідь. Він провів Малін додому та поцілував її, ти розумієш? Хан її провів, хан її поцілував. Лунає регіт, і підлабузник тут же підхоплює. Чому ти маєш таку образливу дурню, га? Це твоя провина. Якщо ти говориш таку образливу дурницю, то це твоя провина. Ти думаєш, Молін приємно слухати твою образливу дурницю, а? Думаєш, їй це приємно? Сльози люті залишають сліди на щока хлопчика у светрі з північними оленями. Вчора, після школи, хан дозволив своїй уяві розігратися. Це була жахлива помилка. Сонце виходить за хмар, і він уже бачить її. За кілька десят метрів у колі глядачів волосся Молін Лунд сяє, ніби нім. Дівчина червоніє від сорому, Шарлота, найстарша сестра, сестер, кладе руку її на плече, і вони разом у своїх весняних пальтах повертаються спинами. Тобі не здається, що на твоєму светрі має бути кілька, ну не знаю, верблюдів? Фраза розтинає шкільне подвір'я, наче вигнутий меч. Хан кидається вперед, прямісінько на фон Ферзена. Він трохи ковзається, але в своїй уяві ще бачить, як гостре списо Рамо та Корзая з аміздатської героїчної попеї пронизує груди ворога. Відстань між ними скорочується, тваринний удар здається неминучим. Але раптом на периферії його, звуженого від люті зору, з'являється щось несподіване. Якийсь невідомий фактор зупиняє його, інша рука виставлена на рівні грудей Фанферзена, мов знак «Стоп». Єспер, з пасмом білявого волосся, що впало на обличчя, випльовує жуйку і відкриває вогонь аргументів у стилі. «Похуй, свини, не починай цю хрінь!» Хан намагається вирватися з хватки однокласника. Його розбита щока і закривавлений ніс лишають сліди на плечі Єспера. Так вони і стоять. Лунає дзвінок, обідня перерва закінчується, шкільне подвір'я пустіє. Єспер витирає пляму серветкою з плеча. «То ти все-таки поцілував, Молін?» Ні, але додому провів, і все було добре, дуже добре. Тільки не так уже й добре. Так. Це все ще та сама сорочка? Тільки не кажи, хан, що це та сама сорочка. Єспере. Двоє дорослих стоять у гардеробі і вперше за багато років тиснуть одне одному руки. Тремтяча усмішка Єспера містить частку щирості. Він починає. Здається, я поводився трохи грубо, коли ми востаннє бачилися. Тепер я розумію, це була помилка. Хан просто сміється. Його дводенна щетина ворушиться разом із добродушним подвійним підборіддям. Я справив паршиве враження. Єспер замовкає на секунду, намагаючись згадати, що збирався сказати далі. У мене є новини і щось нове. Він показує на теку і дивиться на Хана. Або ти, може, не знаю, став шеф-кухарем за цей час? Ти ж знаєш, я завжди граю жорстко. Без жодного згадування про зустріч випускників хан дістає свою куртку з гардеробу і вони прямують до дверей. Невисно, зникаючи комісар. Не так вже й погано. Я зробив і для Тереша одну ручку. Спеціальний варіант, той самий малюнок, але здогадайся, що буде, якщо трохи далі повернути. І що ж буде? Зникаючий й Ухотимський, а ще голуб. Він наполовину за Ухотимським. Інакше половина голуба просто зависла б у повітрі. Отож... З парасольки агента Мачейка стікають краплі. Клубок диму з цигарки Астра зависає під її куполом і його забирає повітря. Астра затиснута в зубах. Чоловік складає карту і ховає її в портфель. Перед ним відкривається газон гімназії. Двоє чоловіків біжать крізь срібну завісу дощу просто на нього. Койко у сірому пальто з візрунком у ялинку робить крок назад. Він звільняє місце під парасолькою. Вона величезна стандартна модель міжнародної поліції. «Вибачився?» «Вибачився», – відповідає хан замість Єспера. «Там… класно!» Мачейк киває в бік школи. Хан хитає головою і Єспер уточнює. «Може краще в місто? Є одне місце, нове місце!» Троє чоловіків зникають із поля зору під великою парасолькою. Наближається далекий передзвін дзвонів, коли срібні завіси дощу змикаються за їхніми спинами. 8 років тому. Поки стрічка формату стерео-8 наклася в магнітний считувач, стрілки під лампочками коливаються біля 12 дБ. Біт нестерпно плавний, чим модніший, ніж нюхальний порошок. Або, хто знає, важко сказати. Біт народився тут, у всесвітньо відомих студіях запису ВАСи. Його створив напівміфічний Факенгав, можливо, оранський іммігрант, діджей і продюсер, але радше група людей, або машина на небі. Нюхальний порошок же прийшов на піратському кораблі крізь незвідану сірість. Його робили разом невільник із мачете, що мріє про революцію, і наглядач із карабіном, що стереже поля. Факенгав створив хід, щоб дівчата почали танцювати, а хлопцям подобалося дивитися. Невільник із Мачете створив нюхальний порошок, щоб лакута Мадрета не поставила його сім'ю перед розстрільним загоном. Шість місяців порошок зрів на високогірному плато Ірмали під золотим сонцем. А над ним, щоб воно не впало з бірізового неба, ширяв світовий орел, розмахуючи тисячокілометровими крилами. Момент, де бід на півхвилини ніби занурюється під воду, а потім, якби це неймовірно не звучало, повертається ще потужнішим, нашептав у вуху Факенгафу дух розпусти. У нього були білі, як у янгола крила, але подих гарячий від пристрасті, пахнув корицею і первісним злом, коли він нахилявся до вуха діджея за мікшерним пультом. Господи, яке приємне оніміння в носі! Господи, як круто, коли Біт виходить під води! Так сумно! Ще сильніше, ніж раніше! Який же я класний, я на обкладинці, я такий крутий на цій обкладинці. Я світовий стовп вертикальний, а довкола темна кімната. І це все, нічого більше. Ти розумієш? Гості на білому дивані Кубі Єспера та за його багатофункціональним журнальним столом обмінюються враженнями від всесвітньої виставки. Шампансько-соціалістичні келихи також дзвенять. Єсперсан танцюємо в рідкісний альбінос півень, із пляшки води в його правій руці на вікна летять перлини краплі. Не мов час, що вже був і минув, вулиці Васи ковзають за боковим вікном таксі. Великий чорний кінь пиркає, з його ніздрів здіймається пара. У розтрощене серце агента міжнародної поліції просочується щось солодке. Дощ стихає, і молоді люди в темряві повільно складають парасольки. Входи в метро – знайомі назви місць. Дівчина на велосипеді звертає в бічну вулицю, де жовте світлові табло парують у вологому повітрі. Рух транспорту відзеркалюється у вікнах будинків, у склі зачинених магазинів, поки магістраль не здіймається над пішохідними тротуарами. Крізь тріщини кам'яної стіни миготить місто, що проноситься повз нього, а маленький хлопчик махає мачейку з вікна машини, що проїжджає. На мосту Кеніксмальм ліхтарі зливаються в пунктирну лінію. Над водою здіймається сірий силует престижного житлового району. Там у дитинстві мешкав Тереш, ще коли жив у Васі. Попереду, за лобовим склом автомобіля, починається острівний район, який ще 20 років тому мав сумнівну репутацію. Але, як пояснює Єспер, обережне будівництво та кілька новаторських галерей зробили з нього наступний трендовий район, наступний Остермальм. Буржуаз наобогемний, ти це маєш на увазі? Таксометр цокає, у салоні тепло і темно, Єспер не помічає жарт Тереша. Ну говори вже, Хан несподівано змінює тему розмови з міської забудови та зустрічі випускників. Мені потрібен проєктор, є одна плівка, у кіно покажу. Тоді давай показуй гумку. О, точно, починаєш морочити голову. Єспере, показуй гумку, показуй гумку для волосся. Тереш теж приєднується до випрошування. Та ну вас, не починайте, я не ношу її з собою, я її викинув. Це взагалі був дуже дивний час. Хан хитро усміхається. Єспере, не будь жадібним. Так, не скупися, покажи однокласникам. Єспер дивиться у бокове вікно ні. На мить западає тиша, шурхітшин по дорозі, клацання поворотника. Ханн і Тереш переглядаються з посмішками, а Єспер удавано байдужий, вдивляється в темряву за вікном. Лише через деякий час він відчуває, що мусить повернути розмову на іншу тему. Що де там Ферзену розповів? Детективну історію? Гумку, Єспере, гумку, покажи! Зрештою, здавшись, дизайнер інтер'єрів засовує руку в кишеню свого напівплаща Блек і дістає звідти оксамитову коробочку для каблучки. Щойно було так добре, а тепер так сумно. Коли він говорив про фанк-естетику і футуризм із дружиною молодого забудовника, фотографкою, сидячи біля вікна, було відчуття, ніби так буде завжди. Ніби звичайний більше ніколи не повернеться. А тепер же котячий голос у колонках-монолітах тисяч тисяч разів повторює, що він закоханий, закоханий, закоханий. За вікном сірий ранок просучується крізь темряву над папоротю, холодний і вологий. Того відчуття, як раніше, більше немає, наче це взагалі немає до Єспера жодного стосунку, просто якийсь співак десь у студії. Може, варто понюхати ще раз? Щойно зробив це, і зовсім не стало краще. Хто знає, може все ж варто? За хвилину посеред кімнати в молочно-сірому світлі стоїть 26-річний Єспер Делагарді, щойно прийнятий у вищу лігу. Його кавового кольору сорочка розтепнута, ніздрі почервоніли, а рот сердито стиснутий. Так, вечірка закінчилася, йдемо додому. Ніхто не чує, Пакенгав занадто гучний. Палець на кнопці стоп магнітофона стерео-8. Світловий стоп застигає в раптовій тиші. Голови повертаються. Вечірка закінчена, додому покидьки. Єспер спостерігає за незграбними зборами, за пошуками курток і сумок порожнім скляним поглядом. Його рот скривлений у монструозну гримасу зневаги. Його співвізіонер отримує поплескування по плечу і у відповідь дивиться так, ніби це погляд із бездонної прірви. Погляд, щоб це є будь-які людські стосунки назавжди. Дружина-забудовника, фотографка, трохи відстає від компанії біля входу, а потім повертається під бетонний дах куба. Загубила анклет, бреше вона. Анклет, браслет на ногу. Довгі ноги в сандалях зі срібним ланцюжком на щиколотці. Обрамляють наступну сумну картину. Єспер сидить серед розкиданих по кухні пакетів для сортування сміття. Серед недогризків яблук, порожніх пляшок з-під води і паперових пакетів від свіжозгорнутої пасти, він дивиться прямо в приємне обличчя дружини забудовника. Але в його очах – туманний вересневий пляж, укритий бризками хвиль. Єсперу вона не цікава. Ваше співчуття? Дякую, не треба. Очеред шелестить на вітрі. Під блідобілим небом вишикувалися силуети кабінок для перевдягання. Чотири дівчини біжать піском і зникають у повітрі. У правій руці дизайнер інтер'єрів тримає блідо рожеву гумку для волосся. Хан піднімає погляд на Єспера. Коробочка з-під каблучки у нього в руці під носом. Брови Єспера насуплені, він хвилюється. Поштовх проходить по кабіні, коли машина зупиняється. Таксист визирає за керма, але побачивши вирази обличчя пасажирів, швидко відвертається. Запах вивітрився, каже Хан. «Я знаю». «З цим щось дуже не так». «Я знаю». 3. Стерті Романгородська конференція розрізняє 10 різних типів зниклих людей. Дев'ятий тип – стерті – грубо суперечить Міжнародній декларації прав людини. Така людина була не просто усунена репресивним органом держави, втрачено також усі документи, що засвідчували її існування. Цей особливий випадок політичного зникнення – прокляття пам'яті – з перемінним успіхом ставав долею багатьох історичних постатей. Наприклад, у випадку з Республікою Меск статистично можна встановити, що було втрачено цілих 10% історичного масиву її культури. Успішні приклади ми розглядати не будемо, адже неможливо говорити про день, якого ніколи не було. Але від кожного з нас залишаються дрібні сліди, і навіть цензор залишається людиною. Таким чином може статися так, що громадянин, якого стерли, стане значно більш відомою історичною фігурою, ніж його колега, якого просто застрелили в голову за сміттєзвалищем. Яка ще видатна розповідь врятувала б самарського комуністичного головоріза Юлія Кузницького від історичної невідомості, якби не той кумедний знімок? З розвитком технології фіксації зображення до старого ремесла зі шкрібання імператорських голів із монет додали значно складніші процеси. Для добре злагодженої дегенеративно-бюрократичної робітничої держави невелике весняне очищення в її перфокартах не становить жодної проблеми. Але в епоху фотографії, а в деяких особливо курйозних випадках і кіноплівки, чистки набувають певного відтінку технічної вишиканості. Тієї самої, яку ми можемо спостерігати у вже згаданому випадку зникаючого комісара Юлія Кузницького, якого ретушерське чаклунство змусило безслідно зникнути з борту пароплава «Мазов» того похмурого недільного ранку. Юлій був огидною людиною, неосвіченим хамом. Його молоді очі так і не побачили світової революції. Кар'єра комісара розпочалася пізніше, у Самарі. Не маючи жодного уявлення про ідеї Мазова, він все ж не вважав великою проблемою роздавати постраждалим звання з політично-викривальним підтекстом. Зрештою, це й стало його загибелю. Очевидно, в якийсь момент голова президії Книжинський просто не зміг більше терпіти цього сорому. Скажи, ну, кузня, як це може бути, що товариш Здоров контрреволюціонер, якщо революція відбулася 50 років тому? І чому мазово-кнежинські переконання товариша Бронського безповоротно вузьколобі? Я ж Кнежинський, сапурмат Книжинський, це моє ім'я. У певних колах ці дві фотографії, оригінал і ретушована версія поруч, стали справжнім феноменом популярної культури. Цікавість ще більше посилюється потворним щурячим виразом обличчя Кузницького того дня. Ну подивіться на нього, хто б не хотів стерти цього огидну потвору з історії? куди сумніша доля спіткала третю постать на тій самій зловісній фотографії. Арам Ухотимський – вірний революційний товариш Мазова з 11-денного уряду, видатний агроном і генетик, один із трьох селекціонерів жовтого сорту картоплі у лані. Надзвичайно аполітична фігура. Його стримана поведінка та незамінний внесок у продовольчу безпеку світового робітничого класу врятували його від трьох хвиль кадрових чисток. Аж поки на 21-му пленумі генетиків наукова неупередженість Ухотимського не зачепила чиїсь почуття. Виявилося, що сучасна генетика просто несумісна з книжинською філософією табула раса, де в стані революційного духу навіть насіння Агрусу можна переконати стати інжиром. З жахом Ухотимський усвідомив, що виступаючи перед президією, він сам назвав себе маленьким пластиліновим черв'ячком. Раніше він ніколи не писав критичних доповідей на самого себе. Тож у своїх стараннях настільки перегнув палицю, що навіть у тодішній атмосфері показової самопринизливості його слова слухати було важко. Після цього пам'ятного виступу ім'я Ухотимського стало синонімом підлабузника. Репутація історичної фігури була остаточно знищена і голова президії Книжинський у своїй великодушності вирішив пощадити пам'ять про старшого за нього товариша, який колись був значно достойнішим. Він відправив його за звалища під час процесу «Дев'яти» і згодом наказав стерти всі згадки про його існування. Але фальсифікація історії зазнала невдачі. Ретушери через недогляд залишили на одну особливу фотографію. Ту саму, з якою колись був витертий комісар Юлій Кузницький. Технічно найбільш вражаючою є історія про деканонізацію Ігнуса Нільсена, вчителя Мазова, що став пророком. І без того визначна фігура в історії комуністичного руху під руками цензорів Васе він перетворився на безтілесний привид. Образ апокаліптичного головоріза Мазова раптом став обтяжливим для іміжу соціал-демократичної півночі. Тому вони змовилися, щоб стерти Нільсена разом із Граадом, який щойно переміг революцію. На біду цензорів за час одинадцятиденного уряду було знято десятки годин кіноматеріалів про Мазова, і майже скрізь поруч із революційним символом був його найкращий друг і соратник – Нільсен. Повне знищення цих записів викликало б підозри, тож так сталося, що праворуч від Мазова вічно зависає примарна сіра цитоплазма. Історикам знадобилися десятиліття, щоб розгадати цю моторошну